Великият Вавилон – Черната магия От седмата културна епоха на шестата раса ще се роди седмата коренна раса на човечеството, която е символизирана в Апокалипсиса с седемте тръби, която също ще има седем културни епохи и когато засвири седмата тръба, т.е. когато дойде седмата културна епоха на седмата раса, ще се завърши нашият земен, еволюционен цикъл и Земята постепенно ще се трансформира в една астрална планета. Върху Земята, която се е превърнала в едно астрално тяло, ще се появи човешките форми, които ще приемат отново стария си животински образ. Това е звярат с седемте глави и десете рога, който ще изплува от морето, защото тези форми са съществували на Земята, когато цялата е била море и сега те изплуват от астралното море. Тогава ще се яви съблазнителят, изкусителят, този, който притежава страхотна мощ да пречи на хората да се завърнат на слънцето, врагът Христов. Човек сам по себе си не може да бъде враг Христов. Той може само да откаже да приеме в себе си Христовия принцип, вследствие на развалата, в която е попаднал. Обаче, истинският враг на Христа е демонът на безната, който е въплащение на първия принцип. Той ще се появи в същото време, когато се появи звярат с 7 глави и 10 рога, когато из се покаже човекът животно с 7 глави и 10 рога, за да го изкуси. Онези хора, които са се отдали на животинската си природа, и не са могли да използват възможностите, които земната еволюция им е предлагала, ще паднат под ударите на силите на злото, на звяра с двата рога, който ще ги привлече в бездната. Силите на този звяр ще се проявяват тогава, когато духовните сили, които служат за духовното издигане на човека, бъдат поставени в служене на нисшето аз. Лошата употреба на духовните сили е в пряко отношение с съблазнителните сили на звяра с двата рога. Лошата употреба на духовните сили е наречено черна магия, в противоположност добрата употреба на тези сили е наречена бяла магия. По този начин човечеството ще се раздели на две раси. Тези, които са употребявали духовните сили за своето издигане и за издигането на човечеството, които са прилагали бялата магия, все повече ще се отдохотворяват, докато тези, които прилагат духовните сили за зло, за екоистични цели, ще изпитат злотворното влияние на звяра с двата рога. Те са тези, които ще се отдадат на черната магия. Така мистерията на числото 666 или Сорадът съдържа тайната на черната магия, най-ужасния от греховете в течение на земята еволюция, с който не би могло да се сравни никое друго престъпление. Цялата тази черна магия, всичко това, което ще бъде резултат на страшното обвързване с закоравялата материя, това изпъква пред ясновидския поглед на Свети Йоан под формата на Великия Вавилон, с който черните магиосници проституират. Това е ужасното бракосъчетание на човека с природните сили на материята. От 8 до 10 стих на 14 глава на Апокалипсиса се казва Падна, падна великият вавилон, който напои всички народи виното на своето разпалено блудстване. Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му и ще бъде мъчен с огън и жупел пред Светите Ангели и пред Агнето. Тази мисъл може да бъде скицирана последния начин. Онези, които приемат белек на челото или на ръката си, ще пият от чашата на Божия гняв и ще бъдат мъчени с огън и жупел. Те са тези, които са блудствали с Великия Вавилон. Това са тези, които са се занимавали с черната магия, които са злоупотребявали с духовните сили, като са ги използвали за егоистични цели и за зло. Тези, които са приели белега на звяра на челото, са тези, които под влияние на злото са извратили своя ум, допуснали са злото в своя ум, дали са крива насока на своята мисъл и по този начин не са могли да приемат духовния импулс на Христа, и духовните идеи, а продължават да живеят със стария живот под влияние на материята. Те ще бъдат мъчени с огън и жупел. Когато Земята се трансформира в астрално-небесно тяло и физическата материя изчезне, те ще образуват онова отпаднало, изродено човечество, което все повече ще изгубва човешкия си образ и ще приеме животински образ, Образа на звяра с седемте глави и десете рога, който излиза от морето, т.е. от живота. Които не са използвали възможностите на живота, за да трансформират своята излишна природа и да се издигнат във висшите сфери на битието, където ще живеят с ангелите из Христа, те се превръщат в звяр и ще слязат в бездната, където ще бъдат мъчени с огън и жупел. И като се казва, че числото на звяра е числото на човек, подразбират се тези хора, които са приели белега на звяра на челото си, т.е. извратили са ума си, като са приели идеите на злото в своя ум и са отхвърлили духовния импулс на Христа, който може да ги издигне. А приелите белега на ръката си са тези, които са извратили своята воля под влияние на злото. тя ги очаква същата участ, както и приелите белега на челото си. В течение на бъдещото развитие на човечеството тази деградирала раса, под влияние на силите на злото ще започне да употребява духовните сили, за да прави пакост, зло, за своя лична изгода и така ще бъдат тикнати в пътя на черната магия. Всички тези хора, които са се поддали на влиянието на злото и са тръгнали в пътя на черната магия, са символизирани в апокалипси с това, което Йоанн нарича «Великият Вавилон». Съвременните хора още нямат представа какво ужасно престъпление представя черната магия, която е пряк резултат от влиянието на звяра с двата рога и се състои в злоупотреба с духовните сили за зло. По този начин, в едно далечно бъдеще – две противоположни сили ще се издигнат и ще се насочат една към друга. Онази част от човечеството, която не приеме духовния импулс на Христа, ще бъде завлечена към Великия Вавилон, докато онези, които са приели духовния импулс на Христа, ще се издигнат все по-високо в своето духовно развитие и ще се съединят с Христа. Това, което е най-мрачното в човечеството, ще бъде погълната от Вавилон, под водителството на звяра с двата рога. Обаче, изнендрата на избраниците, които са приели импулса на Христа, ще излезе новото човечество, което ще приложи братската любов в живота си и ще даде нова насока на живота на човечеството. Тези избрани не само ще познават духовните сили, но ще могат да ги употребяват за подготовка на бъдещото въплъщение на земята, което в окултната наука се нарича Юпитер. Те ще представят в общи черти бъдещата планета, която е символизирана с новия Ерусалим. Но преди това звярат с двата рога трябва да бъде победен и всичко това отпаднало под неговото влияние, всичко, което е закоравяло, символизирано с животното с 7 глави и 10 рога, ще трябва преди това да бъде отхвърлено от човешката еволюция и ще трябва да бъдат вързани и победени. Силата, чрез която Слънчевият Дух ще триумфира над тези, които ще бъдат отхвърлени и ще отпаднат от човешката еволюция и ще бъдат тласнати в бездната, е символизирана с Архангел Михаил. Той е един вид представител на Слънчевия Дух. В неговото име той ще победи изкусителя – Звяра с двата рога, който също се нарича Великият Дракон. Това е смисълът на видението, в което Йоанн вижда Архангел Михаил, държащ ключа на бездната и оковаващ и хвърлящ в бездната звяра и неговите ангели. Тук му е мястото да кажа, че според окултната наука в невидимия свят Архангел Михаил е отворил окултна школа която подготвя нези човешки души, които могат да приемат Христовия импулс, че като слязат на Земята, по-лесно да намерят пътя към школата на Земята, от която този импулс се прокарва и да ги предпази от примките на тъмните сили, които се стремят да въвлекат хората в ужасите на черната магия. Черната магия сама по себе си е нещо ужасно, и днес има твърде малко хора, които биха тръгнали в нейния път, но все пак има. Всичко, което днес се разправя за черната магия, не е още истинската черна магия. Това са далечни предисловия. Когато човек прави нещо от лична амбиция и сегоистична цел, той без да иска се поставя в пътя на черната магия. Когато човек се поддаде на черната магия, в ужасния смисъл на тази дума, той попада върху път, който го води към бездната. Да тръгне човек в този път, това значи да стане ученик на някой черен магиосник, който учи да се разрушава съзнателно целия живот, да се убива, като се причиняват по възможност най-големите страдания, да се изпитва сладострастие от това, че се упражнява жестокост и се причинява страдание на други живи същества, човек или животно. Този, който съзнателно измъчва едно живо същество и изпитва удоволствие от неговата болка и страдание, вече практикува черната магия в нейните наченки. Това, което и след това, не се поддава на описание. Учителя казва, че Христос вече държи в ръцете си ключовете на черната магия, т.е. издържава е победа над тъмните сили и е скрил от хората приемите и методите на черните магиосници. И той казва, че го е победил. Това е великият Вавилон, сборището на тъмните сили. И когато човек приеме Христовия импулс в себе си, той трансформира низшата си природа, която е свързана с тъмните сили и по този начин пресича пътя на техния достъп до себе си.